ونستعينه ونستغطirه ونعوذ بالله من شعور أنفسنا وسيئات أعمارنا من يهته الله فلا مبهد له ومن يهدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الضمور محدثاتها وكل محدثة بلعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد كاجوزيشني الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلغكم بالشرق والخير فتنة وإلينا ترجعون ساكوجيو بيتش اسبرتش أوكسي I u dobru i u zlu I nama ćete se ratiti Allah subhanahu wa ta'ala Čovjeka stavlja na iskušenje Nakon što ga je upozorio Da će okusiti smrt I kaže mu Da ga stavlja na iskušenje I u dobro i u zlu I podsjeća ga Da će njemu uzvišeno biti račen Allah subhanahu wa ta'ala Provjerava I ispituje čovjeka putem određenih nadađa, a nekada ga ispituje, iskušava ga putem blagodati. Allah subhanahu wa ta'ala želi da vidi od svojih robova zahvalnost ili da se pokaže u istinu da su oni Allahu uzvišenom nezahvalni. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala kaže šerri, wal Fitna. Mi vas stavljamo na iskušenje i u dobro i u zlop. Čovjek kada je u lagostanju, možda i ne razmišlja da je on u osnovi na iskušenju. Pa Allah subhanahu wa ta'ala čovjeka podsjeća i da zna čovjek da je na iskušenju i kada je u lagostanju. I hoće li biti Allahu uzvišenom zahvalom na lagostanju u se nalazi. Pa Allah subhanahu wa ta'ala čovjeka iskušava i nedačan. Iskušava ga kako bi vidio hoće li čovjek biti strpljiv nedačan. Ili će da Allah subhanahu wa ta'ala Zavapiti i kazati Pa šta sam to ja Bogu zgriješio za sam ja toliko griješan Da budem iskušan Ili zašto je baš mene snašla Ovakva nedaća Allah subhanahu wa ta'ala Iskušava svoje robove onim Čime on hoće I nekim ljudima Daje iskušenje u bolesti Nekim ljudima daje iskušenje u imenku Nekim ljudima daje iskušenje u djeci Nekim ljudima daju iskušenje, daju mašin Nekim ljudima, neke ljude stavlja na iskušenje U neimanju djeci Neke ljude stavlja iskušenje u porodicama I tako dalje, i tako dalje I znajmo da su svi ljudi na iskušenju Sve ljudi, nema ni izuzetka Svi smo mi na iskušenju Da pokažemo svoju zahvalnost Ili da dokažemo svoju nezahvalnost Da nas Allah sada sačuva nezahvalnosti Allah subhanahu wa ta'ala ispituje svoje robote, stavi jojke na kušnju i čeka od njih rezultata. Međutim, da li ovo znači da Allah uzvišenije ne zna kako bi mi postupili u glagostanju ili kako ćemo mi postupiti u nenači? Ne, to ne znači. Neko Allah subhanahu wa ta'ala neće da nam sudi na osnovu svoga znanja, neko hoće da nam sudi na sudnjem danu na osnovu naših postupak, On zna kako ćemo mi postupati kad budemo stavljeni u iskušenje. On zna kako ćemo mi biti. I kada imamo dosta imetka i kada smo u iskušenju, kada smo u osplodici i kada smo u iskušenju bolesti i kada smo u ovom ilionom iskušenju, naš gospodar zna kako ćemo mi postupiti. Jer je on sve znajući. A mi znamo da naš gospodar zna ono što je bilo, i ono što biva, i ono što će biti, i ono što bi bilo kad bi bilo. Sve to naš gospodar zna. Ali na stavljanje iskušenje, da nam sudi po načnim dijelima. Zato je važno kako mi pristupamo tim dijelima da li smo zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala ili mi Kaže Allah subhanahu wa ta'ala i nama ćete se vratiti. Ljudi bivaju iskušavani po teškoćama i obike, zdravljeni, bolešti, bogatstvom i siromaštvom, halalom i haramom i brojnim drugim iskušenjima. Ali zapamtimo, dobrim čovjeki biva i skušavan da se vidi da li Allahu uzmišljeno zahvalan pokoran biti. Jer ja ljudi kada dođu u blagostanje ostiruju u zomoliz za Allaha će da rešavamo. Teško koji su dana bili u prvim satovima, Allahu na svetu padali. Bili pokorani Allahu subhanahu wa ta'ala. I kada se, Počeo je obaviti biznisom. Kada je počeo da trpa novčanice u svoj džet, nema vremena da posjeti džanju. Za njega da dođe na predavanje, da nauče nešto o vahovoj djeri. Za njega je da se vidi u društvu i ljudi koji su obahu zvišanom pogovorni. Vidite kako samo odem od obahove djeri. I na kraju i nama ostavi. U potpunosti nama ostavi. Zaista je to tragično za čovjeka koji jedan dio svoga života provede u pokornosti, a zatim zbog smutnje iskušenja zavuta sa pravog puta na nas oba uzvišenih sačuvano. Čovjek biva iskušavan i metkom i djacom. Na iskušenja iskušenje moramo skrenuti pažnjom, zato što i naš gospodar nam o tome govori. A o tome nam je govorio i Allah u poslaniku Salatu Vesera. Ljudi Allahom molili im podari potomstvo. Ljudi allaha mora da im podari im potomstvo Ljudi allaha mora da im podari im moshko i žensko potomstvo Irradius za tom potomstvo Ine nazmi še i še Da sa uto na namazi takođe li jebno veliko izkušenje To je blago daud, definiti lo blago daud Kujo Allah uzvišan daje Sun grobojda Ali takođe mora mazlati da je to veliko izkušenje za čur Kaža Allah subhanahu wa ta'ala Indama amu'alukum va'ulatukum fitne والله عنده اجر عظيم زيسته وغشيم ام عين ما يمنز ما يباشي ديزي باشي قطومس ما ايسكوشينيه والله عنده اجر عظيم الله ها هنا كما ذكرت يا نبي اللهم صل عليه صلاه وسلام ساويوا معكم منبر قاو شووك تنوتكا سوي يا رجاله الخطب سوي ما رضي الله تعالى عنه I u tom trenutku njegova dvojica unuka ulazi u džaniju. Rijepo obučenje. Imali su na sebi crvene košeljne. Pa je Allah u poslanika alaihi wa sallatu sallam vidio kako ne malo te turaju. Kako nisu baš stabilni. I zamislite, pa što smo imbjela? Rasul sallahu alaihi wa sallam zaustavi svoj govor. Prekine hupu. Si, i uzme Uzme njih dvojicu i posadi ih ispred sebe. Stavi ih ispred sebe. I kaže, istino je rekao Allah i njegov poslanik. Sallallahu alaihi wa sallam. A zatim je citirao riječi uzrišanog innama gu'alikum allah. Zaista je u vašim imecima i vašim imanjima iskušenje. Wallahu indahu ajdrun adim. A Wallaha je velika nagrada. Pa kaže, vidio sam ovu dvojicu dječaka kako idu i po I nisam se mogao strpjeti pa sam prekinuo svoj govor i prihvatio ih. To je rahmatullahova poslanika. I ovo je pokazate, da je u istinu u potomcima veliko iskušenje za čovjek. Ali za čovjek mora paziti iskušenja potomstva da čovjeka odvede sa pravoga puta. Jer neki ljudi ne mogu da se strpe na potrebama svoje porodice. a pa na mnoge stvari će zažmeriti. Na mnoge stvari od strane svoje djece će zažmeriti prožit će im ono što ih odvodi sa pravog puta. Pa slošate, roditelji kako kažu želimo mi ga nekako probuditi na sabah, tako ga vidim kako slatko spava. Ako tvoje djete slatko spava, ti zasigurno želiš da tvoje djete uđe u džendr. Pa zamisli da ćeš time što ćeš ga probuditi kako na sabah namaz, možda svome djetetu priuštiti lijep, jugodan san u džendr. Ma zaspati ponovo za dvije minute, samo kanja sabar i zaspi opet, za dvije minute zaspi. Pa zaspi. Djetetu, koji je vrlo jednostavno zaspi i koji se vrlo jednostavno odmori, ništa ne znači 15-20 minuta ili pola sata ko ćemo ga pobuditi na sabar. Ali je to veliko iskušenje roditelji. Pa će roditelji priuštiti djeci i zabranjene stvari Ne mogu nekako, teško mi je da mu to zabranim, teško je da ga od toga odvratim. Ali moramo znati da je u tome naša rahmet prema djeci, naša milost prema djeci. Da ih dočekamo i da ih usmjerimo na ono najbolje kako bi na sudnjem danu za to bili nagrađeni. A zašto čovjek u osnovi griježi, zašto čovjek zastrani sa pravoga puta? Prije svega ljudi griječi prema uzrišenom Ablahu Subhanahu Muta'ara zbog slagosti djelovanja. Zbog nepoznavanja uzrišenog Ablaha Džedrašanu. Zbog nedostatka poštivanja Ablahu Subhanahu Muta'ara i granice koje on postavio. Ja kada bi čovjek znao veličinu Ablaha Džedrašanu, sad sigurno bi malje griješio. I nemojte gledati u veličinu grijeha, neko gledajte u veličinu onoga prema kome griješimo. Trebamo gledati u veličinu Allaha subhanahu wa ta'ala, koji nam je toliko gledati ukazao i na kojima u istinu uživamo. Mi svoje život trebamo dobro organizovati kako bi nam pokornost Allahuma subhanahu wa ta'ala bila jednostavna i kako bi nam bila slatka. Jer pokornost Allahuma uzvišeno, a i badet je slada i čovjek se u tome odma, Čovjeku nije poteškoćen. Iako većina ljudi osjeća poteškoću, dok imanite Allah, sbahanu da. Ako ima ovaj zaklanjati nas, nekako kako to teško pada. Kaže, kako ću to stavno klanjati? Uvijek, ne važemo se kod toga. Kako ću klanjati? Pa se traže neka obladanja, pa ne mogu poseban vis posla ima, ne mogu stići, ne mogu se organizovati tako dalje. Sbahanu da. Za užitke ljudi živote svoje podrši. Kada čovjek bude shvatio da i vadet slas, da je i vadet užitak, onda će vrlo jednostavno rogovati u zvišnjom obavućeg lešara. Neće osjećati nikakvu puteškoći. ćete kako svoj život provodi rogovujući u zvišnjom obavućeg lešara. I zarađujući dobra dijela na izgled na sitnim stvarima, jer kada čovjek dobro organizuje svoj život, onda je dobra dijela na vrlo jednostavnim stvarima. Drugi uzrok rješenja je sumnja, a treći je strast. Ovo su veliki uzročnici, veliki uzročnici rješenja. Kaže ne o taj ima, kad uvah dala regi, ima dvije vrste. Smutnja sumnji i ona je najveća, a smutnja, druga vrsta smutnje je smutnja strasti. Ove dvije vrste smutnji mogu se nanaći kod čovjeka, kod jednog čovjeka a mogu biti i razdvojene. Ebeno kaj vlačna tuga djara, spominje ove dvije smutnje, jer u istinu su one problematične. I odvode ljude sa pravoga puta, kada ljudi kada ulate u smutnje, kada ulate e, u sumnju, kada ljudi sumnjaju, recimo, sumnjaju u postojenju budućeg svijeta. Kada ljudi počnu sumnjati, to da će račun polagati. Kada ljudi počnu sumnjati, odešli sa pravog puta, gotovo. Zalutaju, čak izjeđući slama zbog takvih stvari i tako deli. Zatim, smutnja strase odvela je mnogdje ljude sa pravog puta. Odvela ih i uputplnosti su zalutali, jer su pustili da ih strast kroz život vodi, pa su zbog toga uništili svoje živote. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما كنا وكشخصان اركوا في اول خطبه وفي ركن ديال خطبه زمين كثير من ايات جزء من البقره سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا انفسكم بعادكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ مشداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يطلبون u kojima uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala, doziva vjernike i kažemo, ovi koji vjernijete, čuvajte sebe i svoje porodice od batri. Naš gospodar doziva. Kako vam počast za nas i vam njegove rogove? Doziva nas, kaže, ovi koji vjernijete. Mi kažemo vjernijemo Abba uzvišeno. Doziva nas naš gospodar i kaže nam, ovi koji djelujete. I sad su dobro postočeva što nam kaže. Pozora se, nismo smo u svojim kućanima. Mi smo odgovorili za porodice. I kaže, Čuvajte sebe i svoje porodice od vateri, čije će gorego biti ljudi i To je obava za nas domaćine. Da čuvamo sebe i svoje porodice od vateri. I da godimo računa o njima. Da brigu glednimo o njima. Čuvajte sebe i svoje porodice od vateri. Time što ćemo im narođivati dobro, odbroćati ih u zla, ukazivati na puteve dobra. Paziti na to što rade na među kojih slučajem za lut نرجي ما تنبض يدرجتي الغزا. كويس كيفسه كما هيكم نعم وقود هالناس والحجاره شيش بويو بيتي لودي كامي على سانتاغوري او فانتري. وقد ترى مو جناتي نفسه وصرقته. وقود هالناس والحجاره شيش بويو بيتي لودي كامي. عليها منى كيف تكون غيما دون شيلا. طيب شو لا طيب. ما Grubi, veliki Jaki Laja Asuna Baha Maha, Nama, Nama, Ruh, Koji ne riješe prema Bahu Tj. ne obijedio Bahova narođenja Koje parude maju narun Kjer radi onošnijim on uzvišenim naredim Čuvajući svoje porodice od vatre Trebamo paziti na sljedeće I ovim završiti Da ovo lijepo zaokružimo Trebamo se paziti Vrata na koja bijesi dolazi A to je Vrata oka Vrata jezika, vrata usta, vrata ruku i nogu. Pazite, sve ove stvari trebamo čuvati. I na ove stvari trebamo ukazivati svojih poradicama. I paziti da na ova vrata grijeha šetan ne priđe i čovjeka zavede sa pravog ruta. To moramo paziti. Vrata oka, vrata jezika, vrata usta, vrata ruku i vrata nogu. Kod nas, obično, kažu grijeh neće u usta nego grijeh ide iz usta. Grijeh ide i u usta, ide iz usta. Nije ispravno kazati grijeh ne ide u usta nego ide iz usta. Grijeh ide i usta ide iz usta. Jer čovjek može jesti ono što je Allah zabranio, a može pogoditi ono što Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Tako da se pazimo, čuvamo sebe i svoje porodice, odlatioći ću koriju biti ljudi i kamenje. Allahu, uzvišanog molim, da nas sačuva puta grješenja da, da sažuva i nas i porodice naše. Allaho moji, ti nas su puti, ti nas učvrstite na pravom putu, ti nas pomozi, jer ako nas ti pomogneš, niko nas ne može odvratiti od tvoga puta. Gospodaru naš, Hvala vam da u da u da u stišnama u povedu 17, u povedu 17, isvim muslima ima nadhani obrat shubha. Berasma s-salamu ala raji s-salamu ala raji s-salamu ala raji s-shanahu, biirje na inu l-lahi wa maalikatu u sallu na ala nabiha, ya ailekul dedina aamanu sallu, sallu ala ihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala Muhammad kama sallit, ala ibrahima wa ala ali wa innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadi wa ala ali wa ala ali wa lakime, ان يقيموا العدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها ويمنع الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون الله اكبر الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاه هيا على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله